Bueno, sorpresa izan da hemen herri guztientzat, ozea, claro, eta sorpresa eta alegria undi bat ez. E, Hauri esan espero, momentu ondan, eta da gauza historiko bat. Claro, bloqueoak, bloqueoak e kubari bari kaltea undia egin dio ba, berrok eta mala urtetan. eta Izan da kalte bat, ba, afektazioa undia izan du, ba, baita kubano guztientzat, ozea. Eh, Erri guztien, txat, ez. Eh, Zure ustez, bloqueoa eh, bukatuko da? Bai, dugu ustez, hemen erlazio... Er, er, erlazio... Eh, eh, Obamak esantun bezala, erlazio diplomatikoa kai iregitzen badire... Ezin eh, eh, da, euki eh, hori bloqueoarekin batera, osea, ezin da, ez du... Zure eh. ustez, bapaten eldu da? Edo jendeak bazuen zerbaiten susmoa edo fichik? Ez, hemen de Inyork esekien ez Alde bat ditik esamearra gauz bat, emengo herriek ez du aldatuko bere sistema. Osea, a, gauz bat da, amoldatzea sistema, ba, Amerika Latina egiten du bezala, amoldaketa bat, amoldaketa karibide egiten herri guztietan Amerika Latina hemen egingo da. Baina esaten dena regimen gaztiz eta hori, ba, hori ez da aldatuko. hori oso oso onartua dago, osean fuerte dago nahizta egon batzuk kontra, orain batzuk oiek ba argumento gutxia izango dute, kontra e, jateko. Ez dago beldurri biskabatek kubako jendeak aterak, aterako dela kubatik e, trumilka? Zertara, zertara aterako, dira. I ikuste en, ikustera? Bizida, ondo bizida jentia, nahizta causa batzuk falta ondo bizida. Nola joko, dira estado batutera ondo bizitzera, ara bizitzera, zertara, L lan egitera nola, osea migrante asko sette esto bat uta ez duto e la la